Oroszlán körmök. Terven végrehajtására kitűnő lehetőség kínálkozott. Régóta levelezésben állottam Jean-Marie Ragonnal, a kiváló belga misztikussal, akivel együtt egy brüsszeli páholy felállítását készítettük elő. Ragonnal még Szent-Zsermen gróf ismertetett össze. A gróf igen nagyra becsülte okult képességeit és műveltségét. A páholy ügyében személyesen kellett Brüsszelbe utaznom és elhatároztam, magammal viszem Ernstet, és elhelyezem valami jó titkári állásba. Bíztam a város felkavaró hatásában, tudtam, hogy magához rántja nyugtalanító tanítványomat, mint mágnes a vasat. Minél előbb merül alá az asztrálóceánba, annál hamarabb bukkan majd elő. Egyelőre csak utazási szándékomat közöltem vele, s azt, hogy magammal viszem. Másik tervemről nem beszéltem. Azt akartam, benne szülessék meg a vágy, ő kívánja elfogadni a kínálkozó lehetőséget. Ezt öröme határtalan volt. Izgalmas készülődése elterelte minden mástól, még a tanulástól is. Minduntalan hálálkodásban tört ki, bizonygatta, hogy sohasem szolgálhatja le azt a sok jót, amit tettem vele. 1801. márciusában indultunk útnak. Útközben közben kocsink elhaladtak kocsma mellett, ahol Ernst anyja szolgált. Figyeltem, vajon kérni fogja-e, Hogy megálljunk, s ő bemehessen, Ha másért nem, Előkelő úri külsejével S a hintóval tüntetni előtte. De nem szólt. A kocsi mélyébe húzódott, És ki se tekintett. Hallgatása feltűnő volt azután, Hogy odáig vidáman fecsegett, Kérdezketett egész idő alatt. Valami bajod van? Kérdeztem, hogy szóra bírjam. Gyűlölem ezt a tájat. Tört ki belőle. Azt hittem, látni kívánod anyádat. Azt kívánom soha, még emlékeznem se kelljen erre a helyre. Értem, mondtam, s Hansburgnerre gondoltam, aki ugyanilyen gyökértelem volt. Számításom bevált. Mielőtt én időm legnagyobb részét Ragonnal töltöttem Brüsszelben, Ernstet zsákmányul ejtette a város. Gondom volt rá, hogy elegendő pénz és szabadság álljon rendelkezésére. Mikor a látnivalókkal és megfizethető szórakozásokkal betelt, magammal vittem néhány előkelő családhoz. Az árt paloták hallatlan szívélyességgel, testvéri barátsággal nyíltak meg előttem a rendvarázs igéjére. Tündöklő estéjeken vettünk részt, amelyekre önmagamért sohasem mentem volna el. És Ernst érzékei megteltek ragyogással. A szűrt levegő, halk tónus, korlátlan gazdagság a kiválasztott körének varázsával. Grotte elvont, csendes, kolostorian egyszerű életmódjában nyoma sem volt ilyesminek. Zene, virágszirombőrű, illatos, ékszerektől csillogó, gyönyörű nők zsongták körül. Finom, szellemes, hajlékony szavak, sohasem hallott játékos, izgató beszélgetések szédítették. Ínyét válogatott italok, szokatlan fűszerek, Soha sem kóstolt ételek bűvölték el, De ez a nagy fény, súlyos, patinás pompa, Amely egy nála töprengőbb és érzékenyebb jellemön érzetét tönkre silányította volna, Őt inspirálta. Érzékisége lángolt. Önbizalma, becsvágya hatalmasan fellobogott, Mintha végre hazatalált volna igazi otthonába. Könnyed, biztos, fölényes fellépése, valósággal meglepett. A nőkkel valami ösztönös, parázslóbiztonsággal bánt. Mohó szeme kihívta, és rögtön vetkőztette őket, úgy, hogy nem ő, hanem a tapasztalt, szerelmi csatákban edzett dámák kapták el tekintetüket, ha szembenéztek vele. De pillantásuk újra és újra visszatért hozzá, mosolygó, felborzolt kíváncsisággal. Szegény ördög volt, egy törvénytelen fia, osztályon kívül is senki. Ő azonban nem érezte maga körül a légüres teret. Nem vált komorrá, félszeggé, elkeseredetté, zavaros társadalmi helyzete miatt, hanem egy zsonglőr ügyességével hidalta át a szakadékot, amely a felsőbb kasztól elválasztotta. Jó megfigyelő volt, mindenre emlékezett, amit hallott, s összeharácsolt szerzeményeit, ravasz, ügyes, gördülékeny mondatokba vetette be, ott és akkor, mikor az a leghatásosabban érvényesült. Felfigyeltek rá. Eredetinek, szokatlanul intelligensnek, zavarba ejtően rokon szemvesnek találták. S valóban az is volt, mint egy oroszlán kölyök. Dorombolt, játszott, de már elővillantak félelmetes fogai, körmei, s kiütközött vérengző természete. Ragonnal megbeszéltem Ernst vonatkozó terveimet. Mindketten egyetértettünk abban, hogy nagyon gondosan és óvatosan kell megválasztanunk Ernst jövendő alkalmazóját, s a házat, ahova bejuttatjuk. Mindenek előtt arról kell meggyőződnünk, nincs-e a közelben szép, fiatal fehér cseléd, feleség, leány vagy szobalány. Választásunk végre Charles de Blancourra egy rokonszenves, öreg, dúsgazdag aglegényre esett, aki szenvedélyes könyvgyűjtő volt, és szívesen alkalmazott egy megbízható, művelt fiatalembert ritkaságok felhajtására, és a könyvtár kezelésére. Az öreg szerelme a könyvek iránt, s nagylelkű, elnéző természete kiválóan megfelelt tervünknek. Blanc úr nem volt kifejezetten okkultista, csak érdeklődött iránt a műkedvelő módon, kényelmesen, és állt minden praxistól. Dragon sokszorosan lekötelezte azzal, hogy hozzájuttatta másnak egyáltalán nem megszerezhető könyvritkaságokhoz, de ezen kívül a nagyműveltségű, lebirincselő egyéniségű férfi barátsága még sokkal nagyobb szívességeket is megért volna Blanc úrnak, s így könnyű dolgunk volt vele. Fényes estét rendezett Fejedelmi házában, és ott megtette ajánlatát Ernstnek. Olyan javadalmazást, luxust, és annyi szabadságot kínált cserébe az igen kellemes, szórakoztató, kényelmes munkáért, hogy egy szegény kezdő fiatalember legmerészebb álmában sem gondolhatott hasonlóra. Mindazonáltal Ernst, bár az ajánlat meglepte és elszédítette, gondolkodási időt kért. Mikor éjszaka hazatértünk vendégfogadónkba, kérte, hogy szobámba jöhessen, mert fontos beszélnivalója van velem. Töprengő, sápadt jelent meg. Csendes volt és alázatos. Szavai már előre elhangzottak bennem, és tudtam, mit kell felelnem rájuk. Elmondta Blánk úr ajánlatát. Mikor gratuláltam, nagy személyi sikeréhez és szerencséjéhez, sötét, mosolytalan szemmel nézett rám. Ön jól tudja, uram, hogy tisztában vagyok ennek a lehetőségnek minden előnyével. Mindazt, amit kínál, szenvedélyesen szeretem, élvezem és kívánom. De gondolkodás nélkül lemondok róla. Egyetlen ruhában járok évtizedekig, és száraz kenyéren élek grotta valamelyik kamrájában, ha ön hajlandó tovább tanítani engem, és reményt nyújt arra, hogy valamikor beavat azok a titkokba, amelyek egyedül fontosak nekem az életben. Örülök, hogy egyenesen felelhetek neked ezt. Ha egy szikráját nyújthatnám a reménynek, hogy ebben az életedben, bármilyen későn, beavathatlak. Azt mondanám, maradj velem. De sajnos nem így áll a helyzet. Csak a kiindulásnál segíthettelek. A te megérkezésed nagyon messze van még, sok életen és halálon túl. Én lennék a legboldogabb, ha mást mondhatnék, mert megszerettelek, és nélkülözni foglak. De így nem ajánlhatok egyebet. Foglald el az állást Blanc házában. Grotte már nem nyújthat neked semmit. Felállt. Lázadó harag, mélyen megsebzett önérzet küzdött benne a tehetetlen kétségbeeséssel. De hát mit kellene tennem? Milyenné kellene lennem, hogy ön elfogadjon és éretnek találjon az ópus magnum végrehajtására? Nem vagyok eléggé értelmes, szorgalmas, szívós és kitartó? Jó, belátom, érzékeim még sokszor legyőznek, de csak egy szavába kerül, és érzékeimet is járomba töröm a nagy cél érdekében. Vajon meggondolta-e, mit dob el magától, és mi betaszít ezzel? Én sohasem fogok felhagyni az okkult titkok kutatásával, sohasem rettenek vissza semmitől. Miért nem akar vigyázni rám? Miért nem vezet tovább az egyenes úton? Mert helyesebb, ha kerülőkön, keserves és terillé égető tapasztalatokon át az egyenes útra, mint hogy az egyenes útról térj le, és az ott szerzett tudást rossz irányban használt fel. Szorgalmadban, értelmességedben nem kételkedem, és abban sem, hogy soha nem hagysz fel az okkult titkok kutatásával. Tudom, hogy ha majd egyszer elérkezel odáig, hogy elnyerheted az ismeretek három kapujának kulcsát, kiváló tehetséggel fogod felhasználni őket. Addig azonban más elintézni valóid vannak. Értsd meg ezt! Elutasításomban nincsen semmi lekicsinylő. Egyszerűen nem adhatok szenvedélyes kiéléseidhez eszközülés társul olyan erőket, amelyek csak a szenvedélyek kísértő és buktató csapdáin túljutott adeptusok kezében válnak hasznos, építő erőkké. Most bizonyára tele vagy keserűséggel, és úgy érzed rosszul ítéllek meg, de gondolj arra, hogy én szívesen ismerem betévedésemet. Tévedésem legsúlyosabb bizonyítéka az volna, ha tőlem távol is kitartanál, és a hiányérzet fokozná szorgalmadat. Ha elismerés határozott ígéret nélkül előre dolgoznál, és legyőznéd gyenkeségeidet. A nagy cél felé nélkül is közelebb juthatsz. Érettségedet az mutatná meg, ha magatra hagyottan sem térnél le az egyenes útról. Fogd fel próbatételnek ezt az időt. Cáfolj meg, és én fenntartás nélkül megosztom veled minden ismeretemet. Felállt. Rendben van, mondta komolyan, szilárd benső meggyőződéssel és ünnepélyesen. Én jelentkezdem majd, vagy ön fog hívni, ha meggyőződik arról, hogy tévedett. Hívni foglak Enst. biztos lehetsz benne. Enst tehát Brüsszelben maradt, Charles de Az első hónapokban hosszú leveleket kaptam tőle Grottéba, minden gondolatáról, megfigyeléséről hűségesen beszámolt. Eredeti színes stílusa volt. Az emberekről meglepő, mulatságos portrékat festett. A környezet, amelyet leírt, élettől ragyogott. Rajongott Blanc úrért, és egyelőre nem érdekelte semmi más. Rágon is kedvező dolgokat írt róla. Alig mozdul ki a házból, szabad idejét olvasással, jegyzeteléssel tölti szobájába zárkózva. Szenvedélyesen tanul. Blancourt nagyon szereti, elismeréssel beszél róla mindenütt, és igen hálás azért, hogy ajánlottuk neki. Ernst fáradhatatlan munkás, fele idő alatt dolgozta fel a hatalmas anyagot, mint ahogy előirányozták, s már is két olyan ritka könyvvel gyarapította gazdájának könyvtárát, melyek után az évek óta sóvárgott. A levelek az évvége felé ritkábbak lettek, de Ragon még mindig megnyugtató híreket közölt róla. Életmódja nem változott, sőt, úgy látszott, túleröltette magát. Blancourt úrt aggasztani kezdte egészségi állapota. Étvágya megromlott, lesoványodott, szeme alatt álmatlan karikák sötét lettek. Úr kérte, hogy pihenjen, ne feszítse túl erejét, de Ernst épp úgy végezte a dolgát, mint addig, és hallani sem akart szabadságról. Rövid, septiben írt, gyérülő levelei elárulták, hogy erősen foglalkoztatja valami, amit gondosan titkol előttem. Azelőtt annyira nyitott, szenvedélyes, hangos betűi összeszűkültek, begubóztak, dőlésszögük megváltozott, hátrahőköltek, baloldali térberejtőztek. A közösségtől eltávolodó balsodrású íráskép megfeszített akaratot, koncentrációt tükrözött. Már akkor tudtam, hogy Ernst letért az útról.